פרק ה' ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה, ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשרך אנחנו, גם אתמול גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל, ויאמר אדוני לך, אתה תרעה את עמי את ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל. בן שלושים שנה דוד במלכו, ארבעים שנה מלך. בחברון מלך על יהודה,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 וילקוט דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. ויאמר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי ויגע בצינור, ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד, על כן יאמר הוא, עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. וישב דוד במצודה, ויקרא לך עיר דוד, ויבן דוד סביב מן המילו בביתה. וילך דוד הלוך וגדול, ואדוני אלוהי צבאות עמו. וישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד, ואצה ארזים וחרשי עץ, וחרשי אבן קיר, ויבנו בית לדוד. וידע דוד כי הכינו אדוני למלך על ישראל, וכי נישא ממלכתו בעבור עמו ישראל. וייקח דוד עוד פלגשים ונשים מירושלים, אחרי בואו מחברון, וייוולדו עוד לדוד בנים ובנות. ואלה שמות הילודים לו בירושלים, שמוע ושובב, ונתן ושלומו. ויבחר ואל ישוע, ונפק ויפיע, ואל ישמע ואל ידע, ואל יפעלת. וישמעו פלשתים כי משכו את דוד למלך על ישראל, ויעלו כל פלשתים לבקש את דוד, וישמע דוד וירד אל המצודה. ופלשתים באו, וינטשו בעמק רפאים, וישאל דוד בה' לאמור, האעלה אל פלשתים, התיתנם בידי, ויאמר אדוני אל דוד, עלה, כי נתון אתן את הפלשתים בידיך. ויבוא דוד בבעל פרסים, ויקם שם דוד, ויאמר, פרץ אדוני את אויבי לפני כפרץ מים, על כן קרא שם המקום ההוא, בעל פרסים. ויעזבו שם את עצב בהם, ויסאם דוד ואנשיו. ויוסיפו עוד פלשתים לעלות, ויינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד בה' ויאמר, לא תעלה, הסב אל אחריהם, ובאת להם ממול בחיים. והיא, כשומעך את כל צעדה, בראשיה בחיים, אז תערץ, כי אז יצא אדוני לפניך להכות במחנה פלישתים. ויעש דוד, כן, כאשר ציווהו אדוני, ויך את פלישתים מגבע עד בואכה גזר.